sikeres baloldali önkormányzatok címmel. A mai civil leletekben ezt a beszélgetést foglalom össze Önöknek közel egy óra időtartamban. A beszélgetés első részében Karácsony Gergely, aki jelenleg zugló polgármestere és egyben az MSP Párbeszéd DK főpolgármester jelöltje, aktuális politikai kérdésekről, a zuglói tapasztalatokról, és az őszi önkormányzati választásra való készülődésről mondja el a véleményét. A beszélgetés második részében a közönség kérdéseire válaszol. Először a jobbikkal kapcsolatos véleményét hallhatjuk. Köszönöm a meghívást! Ez az egész dolog arról szól, hogy mit kezdjen a baloldal az egykori szélsőjobbal, vagy a vagy gyökerekkel rendelkező jobbikkal, és ebben én, én, én azt gondolom, hogy hogy miközben nekem is vannak erős fenntartásaim, hogy ez a fajta fordulat, a jobbik politikája mennyire hiteles, vagy mennyire nem, de én azt gondolom, hogy a magyar progressziónak érteke az, a jobbiknak ezt a néppártosodását ezt üdvözölje, nyilván fenntartva a kritikáit, a számon kérés lehetőségét, tehát az erkölcsi léceket nem éve, de segíteni, hogy a jobbik ezt ezeket átugorja. És, és ez nem csak egy ez, ez egy erkölcsi kérdés, és nem csak egyszerűen választás matematikai kérdés. Én nagyon örülnék annak, hogyha az elkövetkező években azt látnánk, hogy az egy reális politikai stratégiai forgatókönyv, hogy Magyarországon akár egy új baloldali, de akár egy centrista, vagy bármilyen más, politikai mozgalom olyan erőre kap, hogy önmagában képes a NER-re váltására, vagy a Fidesz legyőzésére. Én ennek drukkolok, csak nekem erre nincs 40 éve, hogy ezt megvárjam. Ezért én annak a politikai stratégiának vagyok a hívva, ami azt mondja, hogy azok a pártok, amelyek képesek együttműködni, és valamilyen közös elkölcsi mércéket találnak, azok, azok működjenek együtt. Tehát én nem arról beszélek, hogy le kell adnunk azokat az elkölcsi mércéket, hogy a, hogy a kirekesztés, vagy a, a bármilyen szélsőséges, vagy bármilyen etnikai csoportot megbélyező politika az legitim, hanem amellett beszélek, hogy szerintem, ha aki bármilyen politikai szándékból, mert az őszinteségében én sem vagyok száz százalékig biztos köztünk szóval, de mégiscsak akkor ebből változtatni, és akkor kijönni ebből a, ebből a típusú rasszista politikából, és akar egy, egy, egy, egy, egy olyan értékközösség részébe válni, amiben ezek az értékek le vannak zölöpölve, cöl, akkor szerintem Magyarországnak érdeke, hogy ezt a folyamatot bátorítsuk. Nyilván nem kell hülyeségeket beszélni. Tehát én ezt elmondtam egy másik interjúban, hogy valószínűleg életem vagy a közéleti pályafutásom lassan tíz évének legrosszabb mondata volt az, ami ebben a beszélgetésben elhangzott, de aztért az, tegyük hozzá, hogy mi az, ami nem hangzott el. Tehát ugye szemben, ahogy a miniszterelnök két nappal később ezt interpretálta, én nem, az, az, nem arról beszéltem, hogy ez nem antiszemitizmus, nem arról beszéltem, hogy ez nem elutasítandó, tehát én sem olyat nem mondtam, amiből arra lehetne következtetni, hogy én legitimálom bármilyen listázást. Egyébként nyilván a frappás mondata az lett volna, hogy a... Jobbik beszélt a listázásról három éve, a Fidesz meglistázik, mert a Fidesz sajtóban voltak olyan listák, amelyek állampolgárokat ebben az értelemben megbélyegeztek, és ebben az értelemben tényleg azt gondolom, hogy a, az a mondat, amit ilyenkor mindig szoktam mondani, hogy a, hogy a Jobbik múltja az a Fidesz jelene, ez sajnos igaz, még akkor is, hogyha ők kicsit fondolatosabban játszanak ezek az értelmek. Egy sokakat érintő téma a parkolás. Ha rá közelíteni a témánkra, hogy tulajdonképpen, hogy mondjam, milyen értékek mentén kell egy várost igazgatni, a parkolásra is érdemes szerintem ránézni, és van egy korrupciós szála, amire mindjárt rátérek, és van egy másik szála, és erről senki nem beszél szerintem, és ez nagy probléma. Ugye a parkolást azt nem azért csináljuk, hogy az embereknek elvegyük a pénzét. Ez persze jó, hogyha vannak plusz forrásaink, közös, például a közösségi közlekedés fejlesztésére, hiszen minden nagyvárosban ez a bevétel, ami bármi, ami a szabályozásból bejön bevétel, azt mindig a közösségi közlekedésre használják, nagyon helyesen hanem ez egy, egy forgalomszabályozási eszköz. Most Budapesten ez egy nagyon-nagyon rosszul kiakult rendszer, és még egyszer mondom a korrupciós része is az, én most nem erről beszélek, hanem arról, hogy tulajdonképpen mi a túrónak van egyáltalán egy nagyvárosban parkolás. Hát azért van parkolás egy nagyvárosban, mert sokkal több az autó, mint a, mint a, mint a parkolóhely. Tehát valahogy akkor ösztönöznünk kell az embereket arra, hogy más közlekedési eszközöket használjanak, és ugye nem csak arról van szó, hogy Nincs elég hely az autóknak, hanem arról van szó, szóval hogy az autóval való közlekedésnek van egy, egy társadalmi és ökológiai kára, amit, amit valamilyen szinten kéne minimalizálni. Ugye ezért van az, hogy minden átulunk ismert nyugat városban, mert hát a világszerte mindenhol az a kérdés, hogy a közterületen meg szabad -e állni autóval, az nem úgy merül föl, mint nálunk, hogy mindenki azt gondolja, hogy hát a parkolás az állampolgári jog, hanem úgy merül föl, hogy ha én csinálok egy hordogos bódét, és kirakom, a, nem tudom, ide a károly körútra, akkor fizetek közterület használati hogy egy autót teszek le, akkor még nem fizetek. A, a budapesti parkolási rendszerrel ez az egyik baj, hogy itt nyilvánvalóan van a korrupciós csatornák, a másik baj azonban az, hogy ez az egész nincsen olyan szempontból kitalálva, hogy 23 kerület üzemelteti a parkolási rendszereket, és ez nem egy egységes közlekedés szabályozási rendszernek a része. A zugló például azért járt azon az úton, és én nekem a választási programomban benne volt, hogy fizetős lesz a parkolás ugyanis zugló olyan kerületek által határolt városrész, ahol mindenhol fizetős parkolás van. Ennek megfelelően a kerületünk az Budapest P plusz parkolója, az agglomoráció bejövő közlekedők, azok leteszik az autójukat Zului közterületen, felszállnak a különböző közlekedési eszközökre, és gyakorlatilag lehetetlen a helyben a lakóknak használni ezeket a köztelőteket. Tehát, hogy hát mondjam, ez egy ilyen, ez egy játék tehát egyre jobban ugye próbáljuk az autókat kiszorítani, különösebb koncepció nélkül. Ez az egész rendszer, ez ezért is átgondolásra szól, és ha arról beszél a főpolgármester, hogy egységes parkolási rendszer kellene, akkor nyilvánvalóan aztán szeretném ezt hozzátenni, hogy egységes közlekedés politikai rendszer kellene, amiben a főváros. Mondjuk kitalálja azt, hogy hol vannak p parkolók, hol vannak közö közösségi közlekedési fejlesztések, ahol p lehet csinálni, és az egész egy rendszerben van, és ezt nyilván a fővárosnak kellene üzemeltetni. Teljesen abszurd, és én ezt akkor is, azelőtt is mondtam, amikor polgármester, lettem, meg azután is, hogy a kerületek üzemeltetnek parkolási rendszereket. Pont. Korrupciós rész. Én nagyon örülök ennek a vitának, mert az Ugloban két jegyző bukott bele a parkolási történet kialakításába. Az egyik azért bukott bele, mert egy másik rendszert akartak testületről elfogadni. A másikat meg én ki, mert egy jól előteresztés elélt, ami én csak tartózkodni tudtam. A parkolási maffiáról, amikor beszélünk, akkor ott is meg kell különböztetni két részt. Ugye van egy olyan vád, és ez őszintén szólva, mivel nem tudom, hogy ezek mennyire igazak, nem tudom ezeket validálni, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Ugye van egy olyan rész, hogy ne túl ellopják a pénzt. De nem úgy, hogy közbeszerzésben valami drágább mint kéne, hanem hogy konkrétan kiveszik a pénzt az automatából. Illetve van egy másik olyan, hogy visszaélnek a, a egyekkel. Most ilyen szempontból én az uglói rendszert meg tudom védeni. Az uglói rendszer az egyedüli rendszer Budapesten, amit holnap be lehetne kötni a naphoz. Ugye ma egyébként a Valga az írtam egy nyílt levelet, hogy köszönöm szépen, hogy akkor le akar számolni a parkolási mafiával, kezdje az uglóban, abban az értelemben, hogy nekünk olyan automatáink vannak, amelyek interneten azonos idejű információval rendelkeznek arról, hogy mennyi pénz van az automatában, mert ezek ilyen, mert mi enneket vettünk eleve. A másik ugye ez a parkolóautomat jegyekkel való manipuláció, ugye nálunk nem volt nagyon népszerű, de nálunk be kell ütni a rendszámot a parkolás során, tehát ö, magyarán nem lehet ez a visszaélés is zárva. A másik része, ami ugye kevésbé nyilvánvaló korrupciós gépezet, az az, hogy ez közszolgáltatás, amit ugye önkormányzatok közbeszerzéseken keresztül szereznek be, és ilyen szempontból egyébként most valahogy nem tudom, hogy ez jó hír vagy rossz hír, de a parkolás pont olyan, mint a parfentartás, az út mint minden más. Tehát itt egy politikailag manipulált kartellel állunk szembe, és nincs igazi piaci verseny. Nálunk volt egy olyan helyzet, amikor a képviselőtestület, Kírt egy közbeszerzést, amit én megszavaztam, mert olyan műszaki tartalom volt benne, ami a lopás biztos gépeket jelent, és voltak, volt két érményes ajánlattevő, amiből az egyik olcsó volt, mint a másik. Nyilván, hogyha valaki a másik cégnek, amelyik nem nyert megnézni a tojónausi játétait, valószínűleg ott is három lépésre egy fideszes politikus találna, tehát ennek kevezek, hogy semmi kétségem nincsen. De az kétségtelen, hogy a két ajánlat közül az úrul képviselő testület nem az az választotta, hanem a drágábbat. Ráadásul ugye az a baj, hogy ez még nem is derült ki hogy ez az olcsóbság, ez egy valódi piaci alálicitálás volt, vagy egyszerűen csak egy piaci mahináció, Ugyanis, és ez nagyon fontos ennek az ügyne, konkrét ügynek a megértésénél, hogy a közbeszerzések kapcsolatos döntéseknek van jogorvoslata. Mégpedig az első része az egy ingyenes jogorvoslat. Tehát valaki leírja, hogy, hogy kizárták egy versenyből, akkor előadja az érveit, és azt meg kell az ajánlattevőnek fontolnia. Az új önkormányzatnak is meg kellett volna, hogyha nem vonták volna vissza az 5 perccel a döntőbizottságülés előtt ezt, ezt, a, ezt a belbányokat, nyilvánvalóan két cég egymással kiegyezett. A probléma az, és ezért nem olyan egyszerű nem szavazni valakinek egy olyan előterjesztéssel, mint a saját hivatharlalat terjesztett elő, mert akkor nekem másnap ki kell vonnom a jegyzőt, sajnos nem másnap rúgtam ki, hanem három hónappal később. Milyen értékeim vannak? Én mind, mindegyik vagyok, amit mondtál, az zöld. Tehát a zöld politika az ugye arról szól, egyrészt az zöld politika szerintem maroldali politika. Ez azért nagyon fontos, mert én egy olyan pártban kezdtem el a politikai életemet, ugye az LNP-ben, ahol volt ezen vita, hogy az lnp most baloldali párt, vagy jobboldali párt, ilyen is, ilyen vélemény is volt, vagy valami egy, egyik se kettő közül. Politikai pozícionálásban a némesületek is mondtak egy olyat, hogy se nem jobb, se nem bal, hanem elöl, tehát ezek, ezek jól hangzanak, de hogy ez nem igaz. A baloldaliság számomra azt jelenti, hogy úgy viszonyulunk a társadalmi státuszkóhoz, hogy azt egyenlőbbé tegyük. Ez egy 2000 éves program, és ez soha nem fog megváltozni. Szerintem a politikák mindig félék ebben az értelemben. Az, hogy mennyire akarják a státuszkót abban az irányba megváltoztatni, hogy, hogy emancipatorikusabb legyen, hogy befogadóbb legyen, hogy az egyenlőség minket jobban megközelítse, és igazságosabb legyen, hogy ebben elmennek odáig, hogy radikális eszközöket alkalmaznak, vagy pedig apró lépésekkel akarnak menni. Ez tulajdonképpen tök mindegy. Szerintem a politika vagy baloldali, vagy jobb oldali. Vissza lehet vezetni, most nem akarok egy másik uh, szerző nevét mondani, nem is jut eszembe. Egyébként egy francia hutás antropológus volt, aki ugye a szent és a profán megkülönböztetéséből vezette le a bal és jobb oldal. Tehát, hogy ez Tehát az emberi kultúrának egy alapvető ismérve az, hogy a dolgok vagy profánok ebben az értelemben megváltozhatóak, nem szentírások, és meg lehet őket változtatni a társadalom érdekében, vagy pedig a tekintére és a státuszkorra úgy tekintünk, mint valami, aminek a megváltoztatása félelmetes, és ezért nem szabad hozzányúlni. Ebben az értelemben a zöld politika, az arról szól, hogy a klasszikus baloldali törekvést, hogy a társadalom igazságosságot az adott társadalomon belül kiterjesszük, ez kiterjeszi a generációk közötti viszonyrendszerekre, sőt a, a föld nem ember lakóira is, tehát a, a, a bioszférára. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy a zöld politika az egy... Egy olyan baloldali politika, ami reflektál arra, hogy a körzeti erőforrásaink is végesek, és nem egyedül élünk ezen a földön, nem lesznek unokáink is, meg vannak más élőlények, amik ugyanúgy élni szeretnének. És akkor most még egyet tekerek rajta azok között is, akik már nem élnek, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy én konzervatívabb vagyok, mint mondjuk a nagyon sok Fideszes, mert én például az felháborítónak gondolom, hogy a miniszterelnök rezidencián szeretne egy erkét, és ugye tegnap nem tudom látták-e, nem, nem vagyok egy nagyon aktív Facebook, Orbán Viktor Facebook követő, de láttam azt, hogy az összes olyan kép, ahol nem tudom, követekkel, meg nem tudom milyen delegációkat tárgyalt nyilván mutatva azt, hogy milyen rohadt európaiak az összes kép arról szól, hogy Orbán Viktor mutogat valami egyébként általán ismeretlen külföldi manusznak mutatja ahhoz, hogy nézd, ott az én pornépem, ott, ott mászkál ott lent ezen, a, ezen az erkélyen. Most ez az erként úgy, hoz, úgy ki hogy erre nem volt örökségvédelmi engedélyük, mert ezen az épületen nem lehet erké, mert amikor ez épült, akkor nem volt Te tehát én, én tehát én ettől kiborulok, ebben az értelemben az ő politika konzervatív is, hogyha nagyon kell. Tehát az épített örökség, meg a természet örökség védelmét egy konzervatív politikaként is el lehet képzelni, és vannak egyébként konzervatív zöld politikusok, Magyarországon is van ennek komoly Szellemi hagyomány összefüggésben azzal, ugye, hogy a 80-as évek végén ugye az államszocialista rendszerre szemben megfogalmazó követi kritikának volt egy ilyen jobboldali, ha úgy tetszik, konzervatív bukéja. Tehát magyarán, magyarán azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy zöld vagyok, akkor azt mond, azzal azt mondtam, hogy baloldali vagyok, azzal azt mondtam, hogy bizonyos értelemben liberális vagyok, tehát az emberi méltóság, az emberi jogegyenlőség, a különböző társadalmi kisebbségek elfogadása szempontjából én liberális vagyok. Gazdaságpolitikai eszközökben nyilván nem, hiszen egy baloldali, az nem hisz a piacban, hanem a közösségi ellenőrzésben hisz, legyen az állam vagy valamiben más dolog. Tehát ugye itt lehet még nagyon sokat civilálni ezekben a dolgokon, és abban az értelemben, hogy az épített és a természeti örökség védelmét én nagyon fontosnak érzem, ebben az értelemben vagyok, úgy konzervatív, mint minden zöld konzervatív szokott lenni. Az új egyenlőség és a Friedrich Ebert Stiftung beszélgetésén Karácsony-Gergely arról beszél, hogy a főpolgármester választás előtt van-e közzétett programja, és ennek mik a legfőbb pillérei. Van programom, Budapest mindenki, ez a címe, és mit tudom, két hónapja megírtuk, nagyon sok ember közelműködésével. Ez egy olyan program, amiben Szerintem nagyon világos elvek vannak, és nagyon konkrét intézkedések, vagy javaslatok. Egyébként a Sétáló Budapest is benne van abban az értelemben, hogy a, a város forgalom csillapítására vannak. Hát valójában az a helyzet, tényleg, a, tényleg ez a magyar politika, tudom, hogy ez most nem a hírtévé, de ki jött a, moment, a Momentumnak, ki jött a, a, a Budapest probléma szintjén. Mi gyorsan átfutottuk, az első dolog az volt, ránkerestem azt, hogy zugló. Benne van, hogy a lakhatáson a zuglói modellt javasolja. És az lakhatás a fő fejezete. Én, akkor természetesen kiadtam egy közleményt, hogy, hogy én, ez a program nekem szimpatikus, és hogy tudom képviselni a az az előválasztást. A Pest is látszok, karácsony a Momentum programot is lenyúlná. Hát most az a nagy helyzet, és ennek szerintem inkább örüljünk, mint nem, hogy van egy társadalmi, kezd kialakulni az ellenzék oldalon egy társadalmi konszenzus arról, hogy milyen országot és milyen fővárost szeretnénk. És ez a konszenzus egyébként nem csak a Fidesz világtól eltérő konszenzus hanem a 2010 előtti kormányzáshoz képés is, hogy a nincs programja, a az nyilván az a program, és folytatjuk. Tudja, több, több probléma van a Tarlós főplagármesteri Az egyik probléma, és ez az igazi probléma, és ez nem program kérdése, hogy a Tarlós részeses, sőt, bizonyos szempontból, hogy mondjam, a budapesti választópolgárokkal való elfogadtatásban egy társ szereplője annak, hogy a budapestiek valahogy berettörődjenek abba, hogy márpedig ez a város nem az övék abban az értelemben, hogy ebben a városban nagyon kevés dolog történik, ami a Budapest választott képviselőinek az akaratából történik. Nagyon kevés közpénz használnak el például budapesti közfogáltatások fejlesztésére. Ezzel szemben, és ez nem a demagógia, tehát össze lehet számolni, a, össze adni a számokat, nagyon sok pénzt költenek stadionra, Várostigedre, miniszterelnöki erkélyekre, és a többi. Tehát ezek, a Tarló Sicsván mögött ott van a Fidesz, és az elmúlt, én, nekem az egyik mondásom az, hogy szerintem az a fajta önkormányzati politika leépítés, ami történik, és aminek Budapest egyébként a legnagyobb kárvalottja, hiszen ö, Magyarországon van egy nagyon erős újraelosztás, ami a, a központi régióban megtermelt ö, bevételeket ugye elviszi a terület, az ország más részébe. És ezek nem a megléte a kérdés, hiszen baloldali politikusként azt gondolom, hogy kell a hátrányos régiókat felzárkóztatni, vagy kell erőforrásokat biztosítani ennek érdekében. De az, hogy ez ilyen mértékben történik, és Budapest ilyen mértékben eszköztelen a saját közszolgáltatásainak a biztosításában. Ez szerintem abszurd. Tehát a budapesti közösségi közlekedéssel most a pontos számokat nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy többen utaznak, mint a Mávon. ehhez képest az állam ennek a finanszírozásában egy töredék részt vállal be, ugye a 12 milliárd forintot. Tehát azt akarom mondani, hogy oké, okay, hogy Budapest egy fejlett régió, de egy valószínűleg Magyarország legcsórobb önkormányzata. Csak egy példát mondok. Az idén a költségvetés szerint 2020-ra a főváros adósságállománya 171 milliárd forint lesz. Amikor um, Tarós is mennyerte a választást 2010-ben, akkor arról beszélt, hogy csődben van a főváros, elképesztő az adóssághegy, és ha nincs Orbán, Viktor, Fehér Lovon, akkor ezt, ettől meg sem szabadulunk. Szeretném jelezni, hogy az adósságállomány kisebb volt, mint amilyen 2020-ban lesz, úgy, hogy a főváros költségvetése kétszer akkora volt, mint most. Tehát magyarán az eladósodás mértéke most kétszer annyi. 67 milliárd forint hitelt vesz föl, a Budapesti önkormányzat, ezt az adósságállamát nyilván, ha nem fogják konszolidálni, akkor ez a város gyakorlatilag csődbe megy. Erről muszáj beszélni, mert ez, ez a lényeg, az önkormányzítésság lényegét veszélyeztető politika van, és az önkormányzítésságban ezt szerintem ki kell rakni az asztal, hogy ez így nem mehet. Ez az egyik része. A másik része. A tarlós főpolgármesterségének az első ciklusáról nekem sokkal jobb véleményem van, mint a második. Csak két nevet szeretnék mondani. Az első ciklusban Fintas volt a főépítész, és Vitézi Dávodú volt a BKK vezérigazgatója. Tehát magyarán kulcspozícióban olyan progresszív gondolkodású emberek voltak, akiknek számos törekvésével egyébként én nagyon rokon szembeztem. A főépítéssziből kevés valósult meg, de mondjuk megvalósult a térközprogram, ami egyébként szerintem az egyik legjobb településfejlesztési program, ahol a főváros ad forrást arra, hogy a kerületekkel közösen fejlesztenek olyan területeket, amely a, amely a két, a főváros és a kerületeknek a. a Bizonyos szempontból a határán van, tehát olyan, olyan közterületeknek a fejlesztéséről, amelyik ugye nem lehet tudni, hogy most a fővárosnak kéne, vagy a kerületeknek, és ráadásul kötelező elem a közösségi tervezés a fejlesztésnél. Ez csak egy példa. Ez túlélte ez a program, ez megy tovább. A másik dolog az, hogy ö, ezt szerintem érdemes ezt is kimondani és elismerni, hogy a Tarlós első főpogácsteri ciklusában, 14-ig a közösségi közlekedésben szerintem voltak komoly erőrelépések. Ezeknek egy része apróság, tehát járműcsere, stb. de például a ezek ugye 2010 előtt előkészített projektek is voltak, ez is része a történetnek. De például a budai foglomodó hálózat meg egy csomó minden, ami elindult a, a jegypolitikában, egy okosabb, bizonyabb politika, csökkenő árak, nagyobb bevétel, tehát volt egy csomó pozitív dolog. De, ez, de ezek ugye a második ciklusban már sokkal kevésbé jellemzőek, és szeretném mondani, hogy gyakorlatilag Budapesten az elmúlt öt évben komoly fejlesztés tulajdonképpen egy se volt. Az egyik fejlesztés a háromos metró a lecserélése. Szerintem ez egyébként ezért szerintem, hogyha egyszer kormányváltatás lesz, valaki börtönbe fog menni. Tehát most azt képzeljék el, hogy azon az áron, amilyen áron vali új metró lehetne menni a piacon, a magyar kormány erőszakos nyomására a magyar főváros kiírja azt a tendert, hogy ő felújítja a száz éves sotrogányukat, amik Moszvánba se járnak már. Tehát olyan metrót... Öm, ahol a szerelmények össze vannak, el vannak egymástól választva, tehát magyarán, ha van egy metrótűz, akkor sajnos aki bent van, az bent fog égni. Tehát ilyen, ilyen metrók nem közlekednek már Európában, mondom Moszmában sem. Tehát nem arról van szó, hogy mi vettünk egy új típusú ladát az oroszoktól, mert az volt, hogy akkor az oroszokkal barátkozunk, hanem kiadtunk egy közbeszédést arra, hogy a szamarákat fölújítjuk. Na most azt szeretném mondani, hogy ez szerintem elképesztő nagy probléma, és ráadásul az még hagynám, hogy sikerült ugye itt is kizárni az orcsó ajánlatot, ami 9 milliárd olcsóbb lett volna, és még klímát is beszeret volna. Az oroszok nyertek. Szerintem egyébként az Európai Unió történetek egy egyik legnagyobb vámcsalása ez, mert nyilvánvaló, hogy kivitték a kocsikat, és beosztak egy újat, és nem fizettek vámot szerintem. De hát ugye ezt bizonyítani, de nem tudom, de amikor lefotózák Moszmában a Budapesten közlekedő metrókocsit, az kicsit gyanús. Szerintem ezt a békét, ami van Budapest és a kormány között, azért mondom, hogy ez egy látszatbékét, mert egyébként valójában egy háború volt, tehát folyamatos háború volt a Tarvos és a kormány között, ezt a békét föl kell mondani. És nem háborúra kell készülni, de ki kell tenni az asztalra, hogy Budapest ebben a formában nem finanszírozható, hogy Budapest ö, ö, ennek az állami olyan szinten vesztese, hogy a saját közszolgáltatásait nem tudja megfelelő minőségben ellátni, amelyek közszolgáltatásokat nagyon nagy mértékben nem a budapestiek veszik inkénybe, tehát magyarán ki kell rakni az asztalra, hogy azokat a forrásokat, amelyek Budapesttől elvisznek, azt a kormány ne olyan dolgokra adja vissza, ami neki fontos, hanem olyanra, ami a budapesteneknek fontos. Tehát például egy csepelem készül egy gyakorlatilag lopakodó olimpiai projekt, ennek keretében egy hidat egyébként olyan helyre tesznek, amitől nincs olyan közlekedésmérnök, aki szerint oda kéne tenni, letarolnak hektárnyi erdőket, most nem viccelek, azért, hogy ott legyen egy, egy ilyen centrum. És ezek, ezek csillagászati összegek, tehát most tegyék egymás mellé, hogy a, mondjuk a hármas metró felújítása az annyi, mint egy fél stadion. Ha arról beszélek, hogy adóságban úszik a főváros, az egy fél stadion ára. Tehát magyarán nagyságrendekkel többet költ a város olyan dolgokra, amik, amik, amik nem fontosak a Budapestnek, sőt, mondjuk a Liget projektet a budapestiek 86%-a ellenzi, amely egyébként hát önmagában, mint egy csebben a tenger mutatja ennek a várospolitikának az elhibázottságát. Tehát az egyik dolog, szerintem ezt tematizálni kell, és nem lehet a budapestieket azzal zsarolni, hogy legyen egy Fideszes főpolgármester, mert akkor kapunk pénzt, mert a Fideszes volt, nem kaptunk. Budapestet az, olyan irányba kell fejleszteni, hogy egy élő, életű emberközpontú város legyen. Ezért például én kevésre hiszek az óriási nagy projektekben, hanem hiszek abban, hogy vannak olyan kisebb projektek, amelyek nagyon sokat javítanak az emberek életminőségét. A program alapelvei után néhány szakterület. Közlekedés. Nyilvánvaló, hogy változtatni kell azon a prioritási rendszeren, hogy, hogy a közösségi közlekedésnek nincsen kiemeltem pozitív megkülönböztetése Budapest kapcsán. Nekem egyszer volt egy vitám a talán ez, ez, ez belefér négy szem közt, hogy ő mennyire mérges volt, amikor kiderült, hogy a nagykörúton úgy vannak a lámpák hangolva, hogy a villamosnak adnak elsőbséget, a prioritás az autókkal szembe. Na most, hát hogy mondjam, szerintem meg az a helyes, mert azon a villamoson négyszer annyian utaznak, mint akik az autóval mennek, és nem az autósoknak a a megregulázásáról beszélgetünk, hanem esélyeket kell teremteni egy olyan közlekedési lehetőségek mellett, amelyek ugye a fenntartható közlekedést preferálják. Most ebben szerintem például az, hogy nagyon, én nagyon örülnék, példákat mondok, az, hogy nagyon örülnék annak, hogyha négyes metről elmennénk Új-Palotáig, de ugye ez, ez, ez valószínűleg a közeljövőben nem fog bekövetkezni. Ha lenne egy buszkoridó a törköli úton, és mondjuk ott esetleg elektromos buszok közlekednének, akkor nagyjából olyan 60 ezer embernek lenne jobb az élete egyik persze a másikra. És még sorolhatnám Ezeket a dolgokat. Tehát az egyik dolog közlekedés fejlesztés. Ebben nagyon sok olyan, ö, olyan köze, közepes nagyságú beruházás van, amiben nagyon sokat lehetne javítani a budapesti közösségi közlekedésen. Gyakorlatilag egy ilyen a Budai fonoldóhoz hasonló pesté fonódó villamos hálózatot lehetne kialakítani, mondjuk például a Zinszki úti villamosnak a megépítésével, egy csomó villamos pályát össze lehetne hangolni. Tehát Budapesten alapvetően az emberek azért nem használják a közösségi közlekedést, nem azért, mert jól rossz a hálózati lefedettség hanem azért, mert nem eléggé komfortos. Nyilván ezen is sokat lehetne fejleszteni, és elsősorban én azt gondolom, hogy a jármű park -nek a cseréjének a folytatásával lehetne ezt elérni. És azt gondolom, hogy az ingyenes BKV-t azért nem ígérném be, bár egyébként ma már egyre élet, sokkal életszerűbb, mint amikor tíz évvel ezelőtt Horvácsba felvetette. Ugye vannak európai városok, amik ebbe az irányba mennek, de az, hogy Budapesten a közösségi közlekedés a jövedelmekhez képest nagyon drága, ezt viszont gondolom. És én Bécsnek azt a közlekedés politikáját nagyon szimpatikusnak találom, ahol az volt az egyik fő célkitűzés, hogy az éves bérleten rendelkezők arányát növeljék. Bécsben a lakosság 70, felnőtt lakosság 70%-ának van éves bérlete, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye fut a pénze után, tehát ha már ingyenek közlekedhetek, akkor már meg is fogom ezt tenni. Csak egy példát mondok, ha Magyarországon mondjuk valaki akar építeni egy irodaházat, akkor neki kötelező nem az, hogy kötelező parkolóhelyeket építenie. Ha nem akkor építeni a akkor egy csomó pénzt kell fizetni, ezért inkább építeni fog, és ezáltal generálni az autóforgalmat, ahelyett, hogy vállalná nágy húsz évre minden alkalmazott kap egy éves bérletet. Mit tud tenni a főváros? Ugye a kaféteri rendszert nem tud változtatni, de tud adni, tud olyan jegypolitikát csinálni, amiben egyébként az éves ára csökken, és mondjuk a kedvezmények rendszere például 14 évnél fiatalabbak esetében szerintem lehetne ingyenességet. Tehát magyarán el kéne jutnunk abba az irányba, hogy egyre inkább elérhető legyen a közösségi közlekedés. Ugye Bécsben, amikor a zöldek bekerültek a városvezetésbe, akkor az fő programjuk az volt, hogy 1 euró a közösségi közlekedés ára per nap. Na most, hogyha ezt lefordítjuk, az ottani fizetéseket átfordítjuk, akkor. Tehát magyarán akkor azt jelenteni, hogy mondjuk 30 000 forint lenne, vagy 36 ezer forint lenne egy éves bérlet, ehhez képest ugye 100 000 forint felett van. Egy nagy, nagy lépés viszont nagyon fontos, és ebben egyébként az elmúlt öt év szintén elvesztegetett idő és pénz, hogy elektronikus jegyrendszer nélkül nem lehet egy másik közlekedést csinálni. Tehát ez teljesen abszurd. Hát ö, ö, ö, ma már ö, ugye nagyon sok helyen például egyszerűen bankkártyával az ember felveszi buszra és és a nap végén kap egy egyenleget és akkor azt számlázák. Aki neki, ami az adott hónapban a legjobb volt, tehát azt a tarifadíjat. Egy másik elemet hoznék be, ezt már a Momentum Program kapcsán elküldte, ez a lakhatás. Ebben igazságtalanok lennék, hogyha ez csak a tarlós nyakába varnánk, mert valójában a rendszerváltás után Magyarországon egy nagyon rossz irányú lakáspolitika indult el, aminek a része ugye az volt, hogy az önkormányzatok ugye értékesítették az őtulajdonúban lévő lakásállományt. Ma már pontosan tudjuk, hogy ez egy, az egy rossz irány volt, és pontosan tudjuk azt, hogy egy másfajta lakáspolitika mellett kellett volna elköteleződni, és ugye Magyarország a közösségi lakásszektor arányában egy extrémen alacsony a lakás arányal rendelkezik, ami ugye azt hogy hogyha a piaci viszonyok valamilyen okból meglódulnak valamilyen irányban, mondjuk bejön az Airbnb, vagy van egy befektetési láz, vagy van egy ingatlanépítési búm, és felmennek az árak, akkor semmi sem tompítja ezeknek a, ezeknek a kilengéseit, és lázs ugye Budapesten tényleg brutális ingatlan ár volt, ugye ez a lakás árakra és az albélet árakra is vonatkozik. Ráadásul még az albélet piacunk is szabályozatlan, tehát ott is van, van nagy probléma, és van egy olyan lakáspolitikánk, egy kormányzati lakáspolitikánk. Kifejezetten azt szugárálja, hogyha nem saját lakásod, akkor hát nekünk legalábbis senki vagy, tehát ugye a lakásszerzés, a tulajdon szerzés az a fő prioritás. Most ehhez képest a már sokat emlegetett Bécs, Bécsben ugye a közösségi lakásszektor aránya Ugye ez nem csak önkormányzati bérlakás jelent, hanem lakásszövekedeteket, sok minden mást, de ugye ez ennek a sokszorosan olyan olyan 40 százalék körül van. Tehát ott, és én magam egyébként voltam olyan város negyedben, ahol, ahol, amit a város kifejezetten arra hozott létre, ez öltmezős beruházásként, hogy ott, hogy ott létrehoztak egy új városnegyedet, ahol minden lakás önkormányzati tulajdon volt. Na most ez Magyarországon olyan, mintha elmennék egy elit lakóparkba egyébként, tehát olyan, olyan minőségű lakások. A főváros és a kerületek viszonya. Hát ahogy most van, az rossz, és egy fokkal rosszabb, mint amilyen 2010 előtt, előtt volt. Szerintem a budapesti kétszintű közigazgatás a rendszerváltáskor is egy elég elfuserált rendszer volt. Ugye az ember megértő, mert ahogy egyébként akkor ugye az volt a korszellem, hogy az IKV és lakásokat el kell adni, mert az állam rossz gazda is vigye mindenki, akiben lakik. Az is egy szellemiség volt, hogy a tanácsrendszer után ugye nagyon szélsőségesen decentralizált volt a magyar önkompetenti rendszer. Azóta ugye visszaestünk a ló másik oldalára. És ez része annak is, hogy én azt gondolom, hogy a rendszerváltáskor megszabott feladatmegosztás, kerületek és városok között eleve rossz volt, és szerintem a fővárosnak kellett volna több kompetenciát adni. Az egyedüli elem, amikor hozzányúltak ehhez a rendszerhez, az közjogi értelemben kisebb változtatásnak tűnik, politikai értelemben nagyon nagy, hogy még be is tolták a kerületi polgármestereket a fővárosi közgyűlésbe. Tehát gyakorlatilag ma már alig van olyan választott vezető, akinek az lenne a dolga, hogy Budapest egészére figyeljen. Én azt gondolom, hogy például beszélgettünk a parkolásról. Tehát szerintem a teljes közlekedésszervezés, fenntartás, a parkolás, P plusze közlekedés szervezés úthálózat teljesen rossz helyen van a kerületeknél. Ugye annyi a, az igazsághoz tartozik, hogy a főváros alkotja a fővárosi rendeletet, tehát a kerületek nem tudnak a főváros nélkül parkolást üzemeltetni, de azért ebben nagy a politika játszik, tehát ez szerintem őrültség. Építési szabályok, lakáspolitika. Az építési szabályzat megalkotása azt szerintem szintén itt is van egy keretszabályozás, hogy a főváros elfogad, de a kerületek alkotják az ezen belül szabályokat. Nagyon nagy a mozgást ér. Így nem lehet egy várost tervezni, fejleszteni, teljes budapesti lakásállományt nagyon nagy hiba volt a kerületi tulajdonba adni, mert itt sem lehet egy egységes lakáspolitikát csinálni, és felszámolni a szegregátumokat. Tehát az, hogy ezek, a, ezek is a kerületekhez kerültek az akkori lakásállomány, ez is kódolta az, hogy, hogy ezekből szegregátumok lesznek, és, és egy nagyon rossz társadalmi folyamatokat indítanak el. Az iskolák helye. Ha az egész önkormányzati rendszert nézem, akkor például az iskolák szerintem nagyon jó helyen voltak az önk a kerületi önkormányzatoknál. Nyilván a, a kerületi átomosikánákról beszélek a gimnáziumok, meg a fővárosnál, tehát lehetne a kerületeknek sok feladatot adni, tehát én most nem arról beszélek, hogy ki kell őket üresíteni, és semmiképpen nem arról beszélek, hogy meg kell vonni az ott függet választott képviselőket, tehát vannak olyan modellek, ahol ugye gyakorlatilag előjárosságok vannak, és szerintem ez egy, ez egy megtartható hagyomány, hogy vannak választott képviselők, csak sokkal kisebb bűzéve. El, és hát szerintem nagyjából mondjuk úgy tudnám elképzelni, hogy a fővárosi Budzsi három a főváros költé és az egynegyedét a kerületek. A sétáló Budapest elképzelésről. A, talán egy szemületi dolgot tudnék mondani. Hát a sétáló Budapest az egy abban értem, mert egy nagyon eh, politikai kommunikáció szemhomban egy jól kitalált üzenet. De valójában ugye ez sétálóvárost pont nem úgy csinálunk, hogy megkérdejük a sétáló Budapestet és azt mondjuk, hogy félre alatt megvalósítjuk. Tehát én jártam Jubjanában, ahol a, a persze teljesen más lépték, mert az egy kisváros, tehát nem, nem Budapest lépték, de ott onnan indult a, a sétáló Jubjana megvalósítása, hogy lezártak egy utcát. Aztán egy másikat. Van a Budapesten nyomokban, például a 12. kerületben, tehát vannak helyek, ahol nagyon okosan elkezdik ezt ez, ez, ez a fajta politikát kialakítani, mert a társadalmat meg kell nyerni partnernek. Város ez egy komplex rendszer. Jubjánában a, a belváros autómentességét 97% támogatja, de ez 37-ről indult, és ez 10 év alatt fordult meg, és azért változott meg, mert lépésenként ment, és az emberek egyből élvezték, hogy ez milyen jó. Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy lezerem a teljes belvárost, abból, csak káosz van. Tehát én azt gondolom, hogy a célokban és az értékekben az ember legyen magas következetes és radikális, és az eszközökben legyen kompromisszumkész. kész. Ezért nem szeretem az eszköz típusú vitákat. Tehát a behajtási díj egy eszköz. Meg kell nézni, hogy mire jó. A forgalomcsillapítás más mondja, hogy lezárni az utcánkat, az is egy eszköz. Nem, nem az eszközbe kell beleszeretni soha, hanem a célban mit el akar érni. És hogyha Budapest tíz év alatt radikálisan csökkent az autó akkor ez egy nagyon gyors változás lesz. A beszélgetés második részében Karácsony Gergely a közönség kérdéseire válaszolt. Most ezek következnek. Az alatt az idő alatt, amíg ön polgármester volt Zuglóban, amit megvalósított ott mikroszinten és átvinni főpolgármester makroszintre, mi az, amit tovább vinne, és mi az, amit ma már másképp csinálna? Amit én hoznék Zuglóba, az két dolog. Az egyik hoznám ezt az egész szociális modellt, eh, amely améről azt gondolom egyébként, hogy az én polgármesterségemnek a legsikeresebb területe, ami összefügg bizonyos szempontból lakáspolitikával, összefügg egy nagyon komplex szociális védőhálóval, jobb működő intézményekkel, és olyan progresszív új eszközökkel, amelyek, amelyeket, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és ebben egyébként egy nagyon sokszínű és tag volt, és, és az egyéni igényekre is fókuszálni képes modellt alakítottunk ki, és például büszke vagyok arra, hogy hogy Zuló volt például az első önkormányzat, ahol rendeletbe van foglalva ahhoz, hogy az önkormányzati bérlők elhelyezés nélküli kilakoltatásának a tilalma. Most úgy tudom, hogy átvette a szegedi önkormányzat is, tehát már a ketten vagyunk az egész országban. Ezt szerintem ez, ez egy fontos tudás és tapasztalat. Ezt, ezt a szellemiséget, még akkor is, hogyha a kerületek és az önkormányzatok itt más biznak, biztosan hoznak magammal. Hoznám magammal azt, hogy mi elkezdtünk komolyan foglalkozni azzal, hogy a beruházásainkat valamilyen közösségi, tervezési folyamat révén alakítsuk ki. Ennek vannak, nekem vannak ebben negatív, meg pozitív tapasztalataim is. Abban az értelemben, hogy mit csináltunk jól és mit csináltunk rosszul, az biztos, hogy ennek a kultúráját Magyarországon meg kell teremteni, és az embereknek ez furcsa hogy abban a formában kérdezzük meg a véleményüket, mint, mint ahogy egyébként szerintem ezt érdemes lenne, és, és csinálni fogjuk. Visszatérve a hölgy kérdésére, tehát most elkezdtük nagyon aktívan az én kampánycsapatommal, amiben ugye nem csak kampányemberek vannak, hanem várospolitikusok, elkezdtük azokat a pozitív példákat, például az internet által nyújtott ilyen konzultációs, vagy közösségi tervezési eszközöket részletesen tanulmányozni, és ezeket április közepén elindul majd egy ilyen részveteli kampányunk, ami a budapesti program Jelenti, amelyeket szeretnénk a későben is használni. Tehát itt ugye például annak a Madridban használt internetes konzultációs szisztémának a egyik vezetőjével sikerült konzultálnunk, tehát hogy, hogy, hogy erre készülünk, hogy a kampányban és aztán a későbbiekben is ezt használni tudjuk. Amit máshogy csinálnék, az részben egy adottság, ez pedig az, hogy én egy nagyon, hát a komplikált politikai helyzetben voltam az új polgármester. Ha majd nagypapa leszek, meg kiszállok a politikából, akkor hosszú fejezetek fognak erről szólni. Ez hogy néz ki? Ez néha elképesztően kemény egyébként. Viszont egy kereti polgármesternek ezekben a játsz... politikai játszmái majd vitáiban nincs olyan típusú nyilvánossága, mint egy főpolgármesternek. Ezért abban az értelemben máshogy egy dolgokat, hogy a nyilvánosságot jobban használnám. Hogy adott esetben, amikor azt gondolom, hogy én a város érdekét szolgálom bizonyos részérdekekkel szemben, akkor jobban tudnék a nyilvánossághoz fordulni. És ez, ez, ez nem csak abból van, hogy azt levontam ezt a következtetést, hanem abból is származik, hogy a főpolgármesternek a nyilvánosság való hozzáférése azért az radikálisan más, mint a kerületi polgármesternek. Ezek a beruházások, amik már folyamatban vannak elindultak, például a Városliget, mennyire visszafordítható egy új főpolgármester által? Ugye ezeknek egy részét nem tudjuk, nem tudom a építés leállítani a, a puskát stadion, de például a Liget projektnél az a jó hírem van, hogy az a projekt az belállt a földbe. Most éppen újra van építési engedélye azt hiszem ezeknek a terveknek, bár nem vagy benne biztos, hogy ideig ugye egyik nagy épületnek sem volt építési engedélye. Tehát szerencsére a Liget projekt még annyira rosszul áll, hogy azt szerintem még meg lehet fordítani, lesz egy nagy arásunk a a Dózsagyörűd mellett, az, az, az, az, az, az lesz valószínűleg. Gödörklub. Hát nem, nem, hát éppen ez az, hogy nem szeretné, ez a gödör jelenséget nem szeretném, de azt gondolom, hogy, hogy akkor majd lesz egy nagy mélygarázs ott. Megjegyzem egyébként, aki egy mocsárban épít, nem tudom, négyszintes mégarást, az, hát, hogy mondjam, az egy bátor ember, tekintettel arra, hogy hogy ott olyan, tehát annyira föl fogja nyomni a talajbizet a környéken, hogy abból még szerintem lesz probléma. De szerencsére a Liger projekt így áll. Az összes többi ezt most nem tudom elmondani, de még csak tervezett projektekre azért el tudom mondani. Tehát ami, mondom, ez, a, ez az olimpiai, lopakodó olimpiai projekt, ami Cseppelen készül, az például biztos, hogy, hogy az még idejében vagyunk, hogy megállítsuk. Szerintem a Galváni híd egy nagyon rossz döntés. Szép híd egyébként, marha rossz helyen van, le kell miatt a két erdőt és csak a sportpálya miatt csinálják, ami, hát hogy mondjam, egy kicsit ö, meredek. Ennek kapcsán nyilván egy olyan döntés kell majd hozni, hogy amennyiben a projekt meg, megállításának a társadalmi haszna az kisebb, mint, a, mint annak haszna, hogy, hogy, hogy, hogy az ott esetben egy rossz konstrukció szint épül meg, akkor ezeket le kell állítani. Ha már egy ilyen élhető városban gondolkodik, ennek a finanszírozását a politikai ellenszélben hogyan gondolják? Budapest egy alunfinanszírozott város, és ez részben azért van, mert egy olyan politikai játszmában lett az, ahol a nyilvánossághoz nem tudott fordulni a Főnpolgármester, mert Tarlós István néha ugyan sorok között elküldte a fenével mondjuk Lázár Jánost, vagy néha a, nem csak a sorok között, de hogy igazából ő nem mondhatta azt, hogy a budapestiek érdekében a háta mögött a nyilvánosságban politikailag kirak az asztalra bizonyos problémákat. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez az eszköz lesz egy jelenlegi főpolgármesternek, és azt gondolom, hogy ez az eszköz jobb, mint az, hogy valaki a Fidesz jelöltje, és ebből azt gondolhatja, hogy lehet, hogy majd sokat kell előszobázni a miniszterelnöknél, de is megkapja, amit akar. Mert most a kampányban megkapta, de utána is meg fogja kapni? Erre nem vagyok annyira biztos. A Budapesti Lakásügyi Tanácsról szeretnélek kérdezni, hogy ezt hogy képzeled el ennek a gyakorlati megvalósítását? A Lakásügyi Tanács. Ennek az a funkciója, hogy egy csomó olyan ö, dolgot tud csinálni az önkormányzat, ami úgymond nem kerül semmibe, de önmagában az, hogy bizonyos szereplőket egy egymáshoz, adunk támogatást, adunk információt, mediálunk különböző szereplők között, az önmagában már nagyon sokat segíthet. Nagyon fontos például az, hogy azok, akik például magánbérlők, vagy akár lakásukat kiadó tulajdonosok, azok az alapvető jogszabályokat tisztában legyenek. Erről szól, hogy ez a lakásügyi ombudsman, ami ennek a tanácsnak egy, egy, egy részese lenne, aki a bérlők jogaival kapcsolatosan, Nyújtanának segítséget. Ez, ez egy, hogy mondjam, ez nem fogja megváltoztatni a budapesti lakhatási válságot, de ezek a sok apró intézkedések tehetnek annak érdekében, hogy egy kiszemíthetőbb lakáspiasz legyen. Engem, mint városlakót a legesleges -leges legjobban a mocsok és a szemét Nagyon-nagyon-nagyon kevés kuka van, ritkán űrítik ki, hogy mi az, ami esetleg tervez, vagy költségvetésben valahogy megvalósítható. Valahogy rá kéne venni a honfitársainkat, hogy ne így ki a piszkos papír zsebkendőt a kezükbe. Köztisztesség. Én azt gondolom, hogy ma a Budapesten vannak olyan teljesen jogos állampolgári igények, amelyek nem arról szólnak, hogy akkor izél aranyból lesz majd a víz folyó, nemtom autóút. Hanem, hogy alapvető dolgokat megcsinálunk. Nekem egy nagyon erős élményem az, hogy kínálok a piacon valami standardonást, oda hozzám egy ember, zúli polgár, hogy hát ő nagyon szimpatikus vagyok neki, és nem tudom micsoda, de ő annyira csalódott bennem. Hát miért? Hát mert annyira koszos ez a város. Nem mondom azt, hogy tudni ez fővárosi feladat, hogy ez a város ne legyen ilyen koszos? Ja, hát ő nem tudta azt, hita, hogy a kerületeké. Tehát magyarán az a baj, hogy a közterületünkünk kapcsán van egy ilyen pingpong a kerületek és a főváros között, és ebben szerintem minden olyan a kezdeményezés, ami egyértelművé teszi a kompetenciákat, hogy kinek mit kéne csinálni, az is van egy kicsit segít. Például van egy járókelő nevű blog, ami, vagy egy ilyen szolgáltatás, ami ugye azt csinálja, hogy ha valakinek valami baja van, akkor tesz egy bejelentést, és akkor ott landol, ahol ezt el kellene látni. Egyrészt, hát tényleg zugló egyébként ilyen szempontból egy nagyon nehéz szerep. Tehát ugye nálunk rengeteg vasút, belvárosi vasútvonal van, elképesztő illegális hulladéklerakás van. Tehát mi 100 millió forint környékű összeget költünk arra, hogy mások után illegális hulladékot elszállítjuk. Nekem van olyan, olyan kollégám, önkontrendész, rendész, akit, aki majdnem átment egy furgonnal az, az elkövető, amikor éppen rajta kapták. Itt ezer itt tonnákról beszélgetünk, amit kis furgonnal kiraknak a közterületen, és van az a része, hogy ugye nem érezzük egész eléggé magunkénak ezeket a területeket, és, és hát óriási ö, szemetelés van. Kell több kuka és több takarítás, abszolút, tehát ezért teljesen egyetértek. Hirtelen három dolog jutott eszembe. Én nem budapesti lakos vagyok, de neked nagyon szurkolok, hogy nyerjél. Az egyik a Puzsé Robert. Na most a Puszej-Róbert Robert olyasmiket mondott rád, hogy bot csinálta a polgármester, ezen kívül szabadkártyát kér a semmit tevésre, ilyesmiket olvastam a Facebookon, hogy a kampányban gyulcsánya volt a gyurcsánynál. És ezek után milyen érzés volt vele leülni és beszélgetni. Ez az egyik dolog, a másik. Roszgonyi Zoltán, ugye így Hívják az egyik alpolgármesteredet. Nem akarta minni a szememnek, mint ha valami olyasmit nyilatkozott volna, hogy a karácsonygerre megnyeri a főpolgármesteri választást, tönkreteszi Budapestet. A harmadik, ugye van ez a Budapesti Közfejlesztési Tanács, hogyha megnyernéd a főpolgármesteri széket, akkor ugye ennek két társadalműke lenne, az egyik a főpolgármester, azaz mondjuk te, a másik meg egy Orbán Viktor nevezeti úriember. Azért az kemény téma lenne vele, így megbeszélést, folytatni Budapest bármilyen ügyéről. Köszönöm szépen. A, a, a politikusok mindenféleket mondanak. Biztos én is. De hogy ezeket szerintem el kell komolyan venni. Tehát én ezt tudom mondani. Én, hát a Puzsérnek is vannak szavazói, neki is vannak ötletei, neki is van egy... egy Szerintem pozitív szerepe abban, hogy bizonyos társadalmi problémákra, nálam sokkal nagyobb hangerővel hívja fel a figyelmet, például a amiről ma nem beszéltünk, mert egyébként azt gondolom, hogy a top három probléma között van. Valahogy én se elfejletem szóban hozni, de például ebben az, hogy ez tematizálja, szerintem ez egy pozitív dolog. Az, hogy ő most miket irogat a Facebookra hát én ez nem tud érdekelni. Vagy mit mond az én a Fideszes alpolgármesterem, mert én pontosan tudom, most ez neki ki van adva, hogy engem ütni kell, miközben hát magától nem csinálná. Ettől még ennek nem örülök, tehát ez egy rossz politikai kultúrában élünk, de én úgy tudok egy más politikai kultúrát megvalósítani, vagy, vagy annak a kialakítását elősegíteni, hogy én ezekkel nem foglalkozom. És ha kell, akkor leülök vele bármikor, és nem érzem azt, hogy most azt mondja rám Puzsé Robert, hogy nem tudom, egy dolgon nagyon berágtam, akkor ezt elmondom. Amikor azt mondta, hogy még politikus lettem, nem csináltam semmit. Én egyetemi oktató voltam, és egy csomó kiváló hallgatón van, aki, aki kiváló kutató lett nálam, jobb is egyébként. Úgyhogy erre például büszke vagyok, és nem mondják nekem azt, hogy politikus pályafutásom előtt nem csináltam se. Azon belágtam. De az összes többi, az, ezek lózungok, amik szerintem senkit nem érdekelnek, és mivel a választót nem érdekli, ez engem sem. meg Rozmonyi Zoltán talán még hagyjam, akkor beszéljünk az Ormáról. Ez nyilván ez egy más lépték. Szerintem, hogyha Magyarországon ellenzik lesz a főpolgármester, akkor szerintem ez egy másik politikai rendszer lesz nem lesz más az alkotmány, nem lesz más a törvény, meg, meg egy csomó minden, nem fog megváltozni ettől, de an, ahogy a NER működik, abban belefér az, hogy van Zuglóban egy ellenzéki polgármester, vagy Szegeden, vagy salgó de az, hogy egy ilyen közvetlenül válaszolt főpolgármester egy ilyen pozícióban nem fideszesül, az szerintem egy, egy, az egy politikai értelemben az egy, az egy új helyzet. És az, hogy erre a rendszer hogyan fog reagálni, azt szerintem nem kézenfekvő. Most én nem, ne értsen, féljön, én nem vagyok naiv. De, de nem abban az értelemben, hogy most gondolom, hogy akkor az Ornámitól homlakáról és azt mondja, hogy hát Budapest, hát ez milyen jó hely, sokkal jobb, mint Felcsút, és vége van egy zöld főpagmestert, támogassuk. Tehát nem erre gondolok, hanem arra fog gondolni, hogy kicsúszott a kezéből egy olyan hatalmi tényező, ami, hogyha elszabadul, akkor az rám nagyon veszélyes. Hogyha van egy ellenzéki főpagmester, az azt jelenti, hogy ugye Budapest azért úgy szembe ment a fidesz és elkezdik ezt szivatni. Ez szerintem vannak politikai, beláthatatlan következményei vannak. Nem a Budapestre nézve, a Fideszre nézve. Ezért én, mert biztos, az a gond, elmegy a falig, és hogyha a fal nem megy arra, akkor megáll. Általában az próbálja tologatni, de hát vitká, vit, viszonylag ritkán volt olyan a helyzet az elmúlt 9 évben, amikor egy nagyon egyértelmű, objektív akadályba ütközött ennek a rendszernek a működése. De van egy jelenlegi főpagájmester, az szerintem ilyen? Most el lehet tőle venni a, a gyógyfürdőket, meg nem tudom, tehát lehet. Lehet, hogy mondjam, valamit kihúzni alolla, de attól ő még a Budapestiek főpolgármestere lesz 3-400 ezer szavazattal. Szerintem ez egy új helyzet, és ha én a Fidesz lennék, akkor elkezdenék ebben a helyzetben, pont nem úgy reagálni, hogy a Fidesztől ez elvárható, hanem azt mondanám, hogy akkor jó, persze nyilván sunyi, alattomos módszerekkel lehet folytogatni, ezem a tarlósra, ugyanezt csinálták, tehát ezzel önképpen önképp maradna az, ami eddig volt, ami persze nem jó, még se teheti a magyar ellenzék, meg a magyar választópolgár, aki változást akar, hogy akkor mindig úszik az áral. Hát nem egy túrót. Ez, Van ebben politikai kockázat, de szerintem nem túl nagy. Ezt be kell vállalni, és egyszerűen, ha azt akarjuk, hogy végre legyen ennek a folyamatnak, hogy a Budapest a végén e, örülhet, hogyha megkapja nem tudom, a felcsúti TAO 5%-át, ha valahogy ezt be, le akarjuk zárni ezt a folyamatot, akkor az szerintem most van. Az, hogy mi lesz ezzel a felésztési tanácsal azt nyilván nem rajtam fog mert én úgy fogok menni, hogy jó napot kívánok önök a magyar legitim kormány, én vagyok a legitim főpolgármester, működjünk együtt. Én ezt fogom mondani. És a pofonvágnak, akkor majd elmondom a butapestégeknek, hogy elnézést, elmentem, pofonvágtak nem engem, hanem téged. Tehát akkor, tehát lehet egy konfliktusos helyzet, meg lehet egy együttműködő helyzet, meg lehet egy Szavakban együttműködő, titokban konfliktusos helyzet, ez a legvalószínűbb szerintem. Tehát amikor háttérből, súnyi módon próbálják a, valahogy a főpolgármester lehetetlen helyzetbe hozni. De szerintem az, amit mondjuk eljátszottak Esztergomba, vagy amit Hudmezővásárlán próbálnak eljátszani, ez nem működik. Ugyanis Hudmezővásárlán egy nagyon jó példa. Tehát a Márkizaj mit csinált az első perctől kezdve? Maga mögé az embereket, és nagyon aktívan kommunikál velük, hogy mi történik. És nem tudták megfolytani. Jó, nyilván nem tudjuk, mi lesz a választás eredménye, tehát én nem is akarom ezt megelőlegezni. Csak azt szeretném mondani, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy szembe megy egy kormány a főváros népével. Ez ilyen, hát ez viszonylag gyors politikai beressége szokott vezetni. Tehát magyarán én arra készülök, hogy a kormány be fogja nyelni ezt az új helyzetet, el fogja fogadni azt, hogy van egy ellenzéki főpolgármester, megpróbál persze a stikában, hogy mondjam, azért vonoszkodni vele, de nyíltan ezzel úgy szembe menni, hogy akkor holnap lefejezik a budapesti önkormányzatot, és akkor majd Mészáros Lőrénc megkapja a Városligetet, ilyet szerintem nem fognak csinálni, mert Budapesten összeroppan a támogatottságuk, és ez az egész országos támogatottságuknak a végét jelentheti, helyikben én ezt nem tenni. Én azt szeretném kérdezni, hogy mondjuk Budapesten lenne egy fakateszter. Tehát mint Londonban úgy tudom, hogy ott tényleg minden faszámba van véve, hogy ne lehessen ez az iszonyú pusztítás, ami most történik. Fakataszter. Nagyon fontos kérdés. Mi zuglóban egyébként nagyon sok pénzt is elköltöttünk el, és a ciklus végére el fogjuk érni oda, hogy minden zuglói közteten lévő fáról tudni fogjuk, hogy, hogy ez milyen faj és hogyan van. És egyébként azt szeretném csak mondani, hogy a politikusok mindig faültetéssel kampányolnak, én is fogok ne halagudjanak érte. Szeretnénk pár szót hallani a levegőszennyeződés csökkentése tárgyába teendő, amilyen fontolva haladó lépésekről. Na, valóban ez, ez, egy, ez egy nagyon súlyos probléma Budapesten, egyébként nem csak Budapesten az egész világon. Ha lehetne például arról beszélni, hogy hogyan függ össze az ő politika és a baloldali politika, ugye itt a, a, tulajdonképpen a, az európai politikát beleértve a magyar belpolitikát, leginkább mozgató, Gazdasági csoport, az például a légszegyezettségben érdekelt német autógyártók, akik, ahogy hát, mondjam, a, a német belpolitikán keresztül az európai politikát irányítják, és például az, hogy Orbán Viktor szerintem nem rakták ki a hóra a néppárból, szerintem ez részben összefügg az hogy a magyar kormány például azért lobbizik, hogy a légszegyezettségi direktívákat lazítsák. És az fontos látni, hogy a Budapesten a légszegyezettség legnagyobb okát egyébként nem a közlekedés hanem a lakossági fűtés, a rossz minőségű lakossági fűtés eredményezi és szerintem ez a, ez a fő irány, amiben el kéne indulnunk gondolkodni, hogy viszonylag kevés fogyasztó okoz nagy légszennyezettséget, azáltal, hogy olyan fűtési technikát alkalmaznak Budapesten, és ez teljesen. Zuglóban is nagyon sokan fűtenek olyan módon, aminek elképesztő nagy a körzeti, a légszennyezettségi által okozott kár. Itt szerintem ezeket a családokat meg kell találni, és nekik egyedi támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy, hogy, hogy barát módon fűtsék a lakásaikat. Ez nagyságrendileg kisebb összeg, mint amit mondjuk a közlekedési ágon meg lehet spórolni, viszont nagyságrendileg nagyobb hatással van a levegő minőségére. Ezt szerintem ez egy fontos dolog. Itt is összekapcsolódik az őlad és az igazságossági szempont. Tehát azért azt látni kell, hogy a fenntartható meg környezetbarát technológiára való átállást, azt nem lehet megfizettetni a társadalom alsó rétengyeivel. Tehát az, hogy Magyarországon valaki vesz egy elektromos autót, mert van rá pénze, és ingyen parkol és ingyen tankol miközben a bocsánat, a csórok, meg a Németországból behúzott kripp, ilyen kohószökevényekkel közlekednek, meg arra van pénzük, majd utána kitöltjük őket a városból. Tehát ez így biztos, hogy egy rossz logika, mint az is rossz logika, hogy megemelem a dízel árát, és ezzel akarok, ugye például a Franciaországban, hogy ebből indult az egész tiltakozási hullámaság a Ezek Ezek rossz politikák. Amit itt érdemes tenni, az nyilván a, a forgalomcsillapítás az egyik elem, ez kétségtelen. Szerintem ki kell bizonyos környezeti terhelés fölött, szerintem ki kell Budapestről tiltani az autókat, legalábbis bizonyos városrészekből, ebben szerintem merésznek kell lenni. Zuglói zúglói lakos vagyok. Egy rövid kérdés. Mi úgy érzékeljük, hogy gyakorlatilag egy évvel ezelőtt ráeresztették zuglóra a Ferihegy forgalmát. Ezzel mit kíván kezdeni, és ez például nem része már így előzetesen ennek a kormányzati gonoszkodásnak. Repülő, légtérzaj. Ebben egyébként az történt, hogy tulajdonképpen részben én, részben más polgármesterek elkezdték ütni a tamtamot, és Tarlós István, aki egyébként kilenc éve semmit nem csinált légtérzajügyben, most hirtelen fölpörgött, és elsőként elérte azt, amit egyébként én kezdeményeztem fél éve, hogy éjszaka teljes légtérzár legyen, ezt úgy tűnik, hogy meg fogják oldani. Szerintem egyébként az alapvető probléma, az sajnos 2006. Szerintem a budapesti repülőtér privatizációja abban a formában egy rossz döntés volt. A városhoz ilyen közel, ilyen forgalmú repülőteret létrehozni, ez abszurd. Tehát az, hogy a magyarországi légiközlekedés közlekedés 90%-a Budapest felett történik, hát ez, ez felfokatatlan és elképzelhetetlen. Csak a koncessziós szerződés szerint nem lehet egy másik repülőteret nyitni, nem tudom hány kilométeren belül. Na most nem akarok ebbe belemenni, de amikor jön a hír, hogy Mészáros Lőrinc megveszi a repteret, akkor mi azt mondom, hogy örülök? Mert szerintem ez részben arról is szól, hogy ezzel a problémával mindenki tudja. Tehát én, én beszélgetek fideszes polgármesterekkel, akiknek még rosszabb a helyzetük, mert zugló és borzasztó, de ugye vannak keretek, ahol még borzasztóbb a helyzet. És pontosan tudják, hogy ha nem lesz egy másik repülőtér Budapesttől egy kicsit távolabb, ahol egy jó vasúti közlekedéssel ugye meg lehet oldani azt, hogy egy nagy forgalmú repülőtér legyen, akkor ez a város életetlen lesz és ebből megállítatlan konfliktusokat fog generálni. Tehát magyarán szerintem én nem tud hosszú mint hogy van egy másik repülőtér, ami nyilvánvalóan ellentétes azzal a koncesziós szerződéssel, amit 2006-ban kötöttek, ezért ezt a szerződést szerintem újra kell gondolni. És itt hallottunk egy nagyon szimpatikus főpolgármesteri programot, amivel meg lehet nyerni a választást. Csak az a helyzet, hogy meg lehet-e nyerni azt a következő öt évet. Ma, ma megjelent a Publikus Intézetnek egy nagyon érdekes és biztató jelentése, a kutatás az elemzésben, az a mondat is szerepel, hogy Budapesten az ellenzéki győzelemhez nem elég megnyenni a főpolgármester választást. A fővölési közgyűlésben csak úgy lesz ellenzéki többség, ha a kerületek nagyobb hányadában is ellenzéki jelölt győz. Ugyanis a 33 fővarosi képviselőből 23 az kerületi polgármester. És az igazi sikert akkor lehet elérni, ha ezek a megválasztandó kerületi polgármesterek ezek támogatják ezt a programot. Ezt annak tudatában mondom, hogy az összesítésben az is szerepel, hogy ezek a polgármesterek esélyesen a baloldalnak a jelöltjei. De ahogy én ezeket ismerem, bocsánat, nem feltétlenül adódik az, hogy ezek Karácsony Gergelyt támogatni fogják. Tehát ez az igazi siker akkor lesz, hogyha biztosítható, hogy ezt a programot a választás során és a választást követően is azok a jelöltek, akik megjelennek, támogatni fogják. Kerületek, nagyon köszönöm a kérdésed, nagyon fontos. Tehát az én, az én főpolgármesteri kampány stratégiám az, az nem arról szól, hogy én a főpolgármester választást, hanem arról szól, hogy megnyerjük Budapestet. Budapesten ugye 23 kerület van, ebből van Nyilván nem egy formán megnyerhetőek, tehát valami pokolny nehézen nyerhető, valami már eddig is meg volt nyerve, és a többség ugye a kettő között van fél De szerint nekem az a stratégiám, hogy minden egyes kerület, sőt, minden egyes választó kerület nyerhető. Én pontosan tudom, hogy a parlamenti választásod a pártokról szól, meg a kormányról, az önkormányzati meg másról is szó, és vannak olyan videces polgármesterek, akik népszerűek, egy részük méltán népszerű, egy részük egyébként szerintem kevésbé. De a méltán fideszes polgármesterek is részesei annak az önkormányzatiságot kiüresítő és elnyomó politikának, amivel szemben én kampányolni akarok, ezért sajnos rájuk se tudok tekintettel lenni. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy ez a választás része. Milyen utána? Tehát a kerületi polgármesterek azért sokszor vannak a háborúban a fővárossal. Én ettől azért félek kevésbé, mert azért itt azért... Hogy mondjam, 2019-ben eléggé egymással vagyunk utalva ebben a választási küzdelemben, és én azt remélem, hogy ha megnyerjük a fővárost, akkor abban mindannyiunknak lesz egy közös szerepe, szerintem nekem is. És én abban bízom, hogy, hogy ez a fajta politikai együttműködés az a kerületi részérdekek ellenére is, amit a polgármesterek mindig képviselni fognak, azért működőképesé teszi a fővárost. Azt is le kell persze modellezni, hogy mi van akkor, hogyha a Fideszes közülési többség van, mégis nyer a főpolgámester, matematikailag ez nem kizárt, tehát ez előfordult egy ilyen helyzet. Az nyilván egy fokkal még nehezebb, az egyébként is kicsit nehéz esett. Ez volt a CIVIL Leletek, a civil rádió konferenciákat ismertető műsora. Önök az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert Stiftung 2019. március 26-án sikeres baloldali Önkormányzatok címmel Karácsony gergely tartott tartott pódiumbeszélgetésének összefoglalóját hallották. Búcsúzik önöktől Vág András, a műsor szerkesztője. A viszont hallásra!